اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما اوتيتم من شيء من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَمَا أُوْتِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دِيزَنَا اللَّجِلَ جَلْعَلْهُ د دنیا تحقير بياني د دنيا سره د محبت نکو ل ترغيب ورغې او د اخرت رب ته ترغيب ورغې او د اخرت لپاره شي کوم صفات لازمی دي تقریبا نه صفات دل ته ذکر کړي نو الله تعالی فرمای سماوتی تم اګه چرګړې شوې دي تاسو ته منشن د هر یو شینا قام ملک ملت کبا چحت ته زامن دی کبي بیا ني لري ساته عافيت د دنیا هر یو نه مچې نه فمتاو الدنیا دا سامان د فائدې د ژوند دنیاوی دي سره جی به وی انسان بد نه فائدہ اوجهتا کی اوچي دنیا ختم شي نو دا نعمتونه هم ختم شي یا بس دا د د مرگ سره د نعمتونه ختم شو خبره هغه ختم شي و ما عند الله او کوم چې د الله سره دې چې هغه ثواب ده جنت ته نعمتونه دي د جنت هميشه هميشه نعمتونه بي بی بيانې صحتونه اهر اوس چې الله سره دې خیر او نغ ډېر بهتر دي د دې دنیا د نعمتونو او د سيزون نو و ابقا او هميشه هميشه دي دانش ته چې د دنیا په شانه نعمت به ختم شي یا نعمت د کوم انسان پیداو جتی نه به پات شي نو نعمت به پات شي او د بدلال شي دا یقینی ته ال ته نعمت هم هميشه ده اود نعمت پیدا هميشه ده اودغه نعمت چې ځاتا حاصل شنام هميشه هميشه ده خدا د چاله پر دی پکمو اعماله باندې دي نو اللہ دا بیان کئی لیلذین آمنو دا آکسان دا پاردی چی ایمانی ایمان پچا پا اللہ دا اللہ پا احکاماتو د الله پا رسولانو کتابونو بانے پرشتو بانے سجد قرآن کے راغلی دا غیب بانے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ او بل دال دا دا اعتماد کئی د اللہ جل جلال ہو پا ذات بانے نو ایمان دې ذکر کو اعماله اغه ذکر کو یعنی ایمان روړه دې او ایمان مستلزم دې اعمال سره ظاهر او باطن کې بهترین اعمال کې نو هر عمل یغې سره توکل نه نو هغه عمل برابر نه دې چاغه اځمادي قلبي دې چیاغه د انسان په الله تعالی باندې که په وصول له یو شی کې یو شی اسلانو راغی اعتماد باندې په اسبابونه کې جدي اسبابونه عمل اسباب به اختیار ہے خداغه اعتماد په الله کې چې را کوي به الله اسبابونه پرې نو مطلب ایو انسان اولاد په کار دې نه به واده کوي دواده د واده نه په اعتماد اوس کله نه ور کوي نو نشی کېله د اسباب په اختیار کې غواړي باندې چانه الله جل جلال او اسباب پر دېب نزد کده جهالت ده ځکه الله جل جلاله د ورکولو د پرلوه اسباب ګرځولې دي یو سره ډن ته زی نیر د زیو پر اډیو ځن سره لوه نه وړي هغه ځان دا نه آدم جهالت نه اسباب او اختیار او سلسرا اعتماد په الله کول په حصول د منفات کې هم او فد ف د مزررت کې همیشه حاصله نو مه اتمد پاله یو شر د پکه نو ام اتمد پاله والربهم یتوکلون پخبل رب ان اتمد کې ولذین او دا د کسان د پاره یی تریبونه ک برابرل اسلام ځان بچکی ک برابرل اسم دا اغلوی او ګناوننه والفواحش او دا اغه فواحش او گناو نونا نو کبائر اغا خو جمده کبیر الوی گناو نو تاوی لکی او معمولی پرک پا پواہش و کبائر گیدا ده شی پواہش آغا گناو نو تاوی طرف ته انسان نفس را بلی لگا زناشوا آو دک کرنگی لگرنگی نور چې انساني نفساني خواهشات د وسره کم ګناونه بد نظر شو او غیره کم ګناونه هغه د نفس په تکازب انکی ګناغه ته فواحش ویلګي ځکه د دې کبحت اوس پرواله هغه پاکل شرم معلومی او کبائر الیسم هغه ګناونه چې باغی کې هغه دارنګینی د نفس چه کلا مقابل کی ذکر شنو اغا بیا اغا گناونا مرادی چه دا کس د لفواحشنا علاوه نور گناونا او کبایر آغا چه پاغیبان نی قرآن سزا راغلی یا پلعنت راغلی یا پیغمبر و تک بیره یا پاغیبان نی دا سزا ذکری وعید پی راغلی ناغیت تک کله ویلی کی کل چه دا توالا بیا جدا جدا مانه او عام طور کبایر الاسم جبازی زاکره ته ویل ته ویل کی عام طور دا معمولی غوته فرق اپکی موجود دی نو دریم سپت اغا دکشو سلورم سپت و اذا ما غضب او پاغه وخت کی چدی غوسه شي نهم یغفرون دی معافي کوي اینه بهترین اخلاق هم بگی موجود دی صبر هم بگی دی چاته غصہ راشي بس خبره باندې بس کار باندې نو غصس کی غوسن نه بيځي د غصې بدله په غصې سرنه ورګي بلکې دا غصې بدلا اب احسان سرور کی په ارا سرور کی مخته علي معافي کی نو ودی کې د په دمه پاسې د دا بهترین صفت ده دا عزمته انسان اغمافیو کی غوړه صفت ده عرست براشی رخصت هم د کېښتا کله سړی بدلالی نو سر پر سر بدله مغستې شو او بل سبب وینزم ولذي نستجابو لرب بهم دا غ کسان دي یادا هغه چې الله سره دي دا غ کسانو ده پاره دي استجاب الربهم چې رخصت الرب رب احکامات قبلې چې الله کم حکم کړي د کوم شي د کول هغه کوي او چې د کوم شي الله جل جلاله موناکول کړي دي نو من غي نو مڼکیږي د الله جل جلاله تابعداري کوي او بل صفد واقع مسلام مس قائمي نماز ټول منځونو ته شامل فرا فرض دي فرائض دم شامل له نوافل تم شامل له او اقامت نه غولو تویل کیږي د مزنه غول دالی جداغي د فرائض او د سنت ای او د واجبات او د مستحبات او خیال غوسادله نواقه مصالات او مس قائمي او امرهم شورى بينهم او ماماله د شوراست رہی په مشورې سره یې په مزددي کې نو ماملينا مراد هر ماملم کې دي شي ادا مراد مامله د حکومتوم کې شي او امر لفظ هغه ټول ته شامل لیکو دنیوي کارونه یې کې ديني کارونه یې عربه کې امر ولیکي مذنی ای کارو نو کې مستحب ده او دینی کارو نو کې نو مشوره کول د دې معاملات په مشورې سره او کده امر معنی حکومت تم شي نو حکومت شورائی عام تر دنیا کې چې حکومتونه چلي کې نیو طبيعي دي پای کې دا یو عقل شایوته ویلې کې دی یو عقل ده ا د یو ورد عقل اتتباه کولی شي چېګمशाही حکومت نو یو کس غلطوم کړي لګتا زه سودي کیو غواره سلمان دی نشا شهیت ته طبيعت ته د یو عقل بس ټول روان دي نو کا غا امریکای واغسته نه بس ټول ملک لړ زګا بادشاہ د ملک اعظم سره نو کا غا نو ټول ملک لړ ابردې لګ څنګه چې خاري کی ټول ملک مسلمانانه کمزوري کړو سنیم د تزنانا ودروینگونا یو سبل سو در دنیا اسلامی مرکز اگر خراب کن نو یو دک شاہی یو دستوری ده دستوری حکومت لگسنگ جی جمہوری حکومت ودرگی نو پدی که یو کس حکومت کی حدادیشا تا دستوری خبر دیانتا لگنا انتحابم په دستور سرائی چیگه تا اینوی لگی او عمل گمپاین سره چلےږي لگا سمرا جمهوریت شې شاو غا امریکا ته سمرا ملکونه جری چې امریکا د هغه بهرځې کې کوشش کوي چې جمهوریت عام شي او دا دغه کش بل حکومت نه گزاره کوي هده کې نقصان دی اسلامي توردا اسلامي جمهوریت او د ویل کې دی کې نقصان اسلامي کدي کې غټ نقصان ده کې چې کم انتخاب دی نارگیه وصول چرسيان او یو کم سل علماء برابر دی. اسکو چرسیانو او پاسکان پاسکانو اوٹ ورکو دا اغییو اوٹ سیواشو نو حکومت بدا اغیی. اپا یو کم سل علماء دی نو اغیی بیلہ. اغیی بہت سر رس دوناست دا. اغیی بہت پینزکال دا اغیی خبرمانی. نو دام نقصانی دی. یمہوریت دا سا اسلامی طریقہ نا دا انتحاب غلط دی. طریقہ انتحابیان. فاتشو دا با دیگی علماء ولینو علماء صرف دفاعی طور او آئین ام نا پسکی گی با دیگی دستور ام نقصانی بس چرا چار آگئی نو دا نو یو پا دنیا کې دا چلی گی دستوری نظامو نا دی او یو درم اسلامی اسلامی نفاظ د اسلامی شریعت دے اسلامی حکومت دے نو دا ٹولوکے بہترین دے پدې کې اقامت د دین او د دنیا ده سیاست د دین او د دنیا ده پدې کې صرف دنیوي مقاصد ته نشي کېده پدې کې دین تمکه ده شي که پدې کې انتحاب کولی شو نه ځي کولی کولې چې هر سړی ووت کوي هر سړی بور ورکوي رائے ورکوي څنګه صحابه یو صحابي وفات کېږي نو خاصه صحابه مقرره کوم چې کم عقل والا کامل عقل والا او خیر صحابه نو داږي ټیم یې جوړو چې کله هغه صحابي وفات شو او بیا هغه کساند را پاسیدل او هغه بیا سکه نبه الاسلام دوست سلام ا رکه صحابین رستوبل خلیفہ مقرر تا بردان تا نو ټول کې چې کوم دغه خلافت او خلافت هم په شورا سره ده او په شورا هم اهل رائے سره ده چې کوم رائے والا خلک دي دیندار خلک دا ټول کې بهترین نظام دنیا کې د درې وړه نظامونه هغه چلي کې پاګه کې د ټول کې بهترین نظام لکه افغانستان کې ووره خبر د انتالله لکه د شاهی مثال غ سوود شو د جمهوری مثال او تقریبا دنیا اااک ده دستوری نظام یا په دور باې چلې او شرری نظام لکه افغانستان غې لکان ل کې کې ډالرې کم زیته غورځ او پیس کم ای پور ولاړه او زمونږ دستوری د نمرره کرضزارې او ډالل په بره ځ او پیسسه سکیږي اورځږي د اسلامی نه هغې سره د دنیا پکرې د دینو پیکې او دا احل رائے او دو خیارو خلقو په طریقے کار سکی گی شلی نو امرهم شورا بین او حکومت دادی یا حرم آمل دادی شورا اغم مشوری سرائی شورا سرائی بین اهم پا مزد دادی گی وامیم ما رزکناهم او دا غصنا اللہو ایچ دی تمونگ ورکڑی دی یونفکون دی خرچ گئی ورپسی بل سپن والذین ادا کسان دی اذا اصابهم البغیو هر گله چې اوشي دې سره زیاته او سره دې ته ظلم نه هم ینتصرون دی بیا سکه اغه بدلا بدلاخلي نمخ کې غفو او عفو ذکر شو عادلته کې انتصار بدله اغه ذکر شو انتقام د جګل دشمن وسره زیاته و کی نو دشمن ما پکې نه راغی نه انتقام اخلي نو انتقام غسل نام جه از دې ده رخصت ده نو انتقام به څنګه اخلي چا درسره زیاته وګه راغې ده انتقام طریقې سره دا بدلې طریقې نو قانون د سزا او جزاء ور به زیکر کړي وجزاء السيئه او بدل د بدکار تاسو را چې بد وکړو سیئه مثله نو بدل د بدکار هغه بد کار دې پشان د دې سیئه هغه بد کار دې مثلو هپا مثال دي باندې اغه بد کار بدلا اغه بد کار نهخه کار ته بدلا غستل او چونکه د بد کړي دي نو بدلې ته هم بد بدلوږي خبر ده تعال او اغه قانون د په شریعت کې چې کومو کې بدل شتاو کومو ګنيشته د کوم ګناو نه دي پاغي کې بدله نشته مثلا زنا ده اغه د پر شریعت سزا مو کوله دا نه چې زنا په بدله کې زنا غلا په بدله کې اغلا داغه دا دا دا پر او چا چا نسترګو خلک غ نه پهستر کو وکلی شي یو انسان بل انسان قتلکو نو هغه په کتل کولی شي یو انسان بل انسان نفوزه فه کټله غ نه به فه کټکول شي یو د بل نه غ کټکو نا نه بهڅ کولی شي او کټک شي نو چې کوم کې سااس دي سرو سر به کو شي او بیا دات ساده یو دا د چې انسان مافییو کې غ هم شده بهترین سیپ ټولو او یو دا چې انسان سرو سریر بدله عدام جسدی خدوه ضرورت اغه دادی چه و انسان زیاته او کو ظلم کی, کی بیا یو پدوه کیدنه یو وجله دی بلوږي دنه یو وجله دی دوو وجني نو دا سر اثر ظلم د شریعت کې د اجازت اجازهت اغنيشت ورپسې ضاپه متعلق فضیلت ذکر کوي ترغیب ور کوي الله تعالی عفو ترپته چې اپه بهتري نشه د معفي کول به کار دی او په دې باندې د الله د طرفه پیغام دنیا کې تبدل والی صرف ستا پر ست سکون ملو شو وو ګټه چې معافيو کې نو په مافه کې ستاسو ثواب اخرت ته پاتې شو الله فرمایي فمن عفا اا چې تاسو هغه کلمه معافيو کړه او خو اسلای و سره کړه یعنی بدله وانه او بل د دې چې د صلح نه رسې تو زیاتې مونم بازي کې سول اوګي ا دې صلح د پاسه رستګي وکړه فاجره على الله ثواب دده په الله باندې ده انه لا يحب الظالمين الله جل جلاله محبت نه ساتي د زیاتی کوونکو سره یو څوک زیاته کې په بدله غستو کیږي درو او نرستو هغه بیا ظلم او زیاته کې ولما انتصر بعد ظلمه او هغه چا چې بدله وغسته بعد ظلمه رستو د مظلومیت ده نه دده باندې او د بدل واغس نو فو الایک دا مظلومان چدي ما عليهم من سبيل دي به لنيشت لرد موخزه دي الله تعالی نرټي په د باندې زیاتې شوه او دی ولګي زیاتې بدل واغس په دې باندې اسلارد موخزه نشته انسان ته حق حاصل له چې په د باندې زیاتې او شو نو اغه بدلته نو واخلي انما السبيل على الذين الله تعالی پرمې لرد موخزه او په اغه کسانو باندې ده په ظالمانو باندې ده یظلمون الناس ابتدان په خلق باندې ظلم کوي هغه به لام راتینګي قانون به امراتینګي ځکه دې قانونم باغی دې ظلم باغی دې دنیا کې بم سزا خوري اخرت کې بم خوري یظلمون الناس په خلکو ظلم کوي یا ابتدان ظلم کوي او حین الانتقام یا چې بدلخلی نو په بدله کې ظلم کوي خبر دا انده لګا او تصویر پښتنو کې عام تور دی پښتنو کې انصاف نشته خبر دا انده لګا मतलब یو مړ ته یو کندي جن دلو کی هغه یو سبه له دم شامل اور کنده ولې سور کی دلو اور کی نو به ترين څه چیرې مابي ګولي هو انتقام سرهلی نو سربسر والی انتقام په زبان نياتې نو دا ځان غړ کولي خبر ځان تر لګن په دې باندې الله تعالی موخزه کوي نسل به کې انما السبيل الارض نسلو درا ټینګولو قانون درا راني الله پرماید په غا ظالمانو باندې چ ظلم کوي په خلکو ابتداءن یا په وخت بدليږي ويغون فی الارض عظیم فساد کوي پزمګه کوي باوت کوي فی الارض پزمګه کوي بغیر الحق برنه حق اولئک لهم عذاب الیم جل دا غې د پرعذاب دردناک ورپسې بیا الله جل جلاله د بخنې او په ظلم باندې د صبر ترغیب ورک غره بار بار الله ترغیب ورکې ما په هر طرف ولما صبره جج سب صبر کو په ظلم باندې بدلی وانه غسته د ظالم نه بلکې و غفر اغه معاف کو الله پرمۍ دا سلوک کارن دی ان ذالک د د تجاوز او دغه څنګه صبر کول لمن عزم الامور الله پرمۍ دا د هره کارونه نه دا د اوچتو کارونه نه دا د قابلیت اراده کارونو نه او بیا خصوصا چې د انسان لپاره د بدلی گنجائش او مي طاقت وي نو بیا ما بيږي دا ډېرې بهتري شي فما او تيتماجي درګلې شي ویده تاسو ته منشه انداري او شينا په متا او حياتي دنیا دا سامان د ژوند دنیا ويده وما او اغس عند الله چې دا الله تعالی سره دي خير ډېر بهتر و ابقوا همیشه دی للذین منوت پردا کسانو امنو چی مانې رول دي وعلى ربهم او پخ پر رب باندې یا توکلونه اعتماد کوي والذین وا کساند پره چنیبونه کبائر الاسم والفائشه شهزان بچکی دا غلوی او کارونونه او دنا کارا کارونونه د او دنا کارا و دا ما او باغ وختې عضبو چې دي اوسه چې هم یا فرونه همدي بخ نه کوي وال الذي کسانې تجابو ل رم چې کبولال کئ دباره د احقامهته د رپلواقام ملاته او مک واامرو فامله ددي شورااف هم, هم په شورا مشورې وال ناو د کسان د پردي اصاب او ملباو په وخت ک چه سی تظلم زیاتې اوتصرونا بیای انتقا مخلی نهد بد اخلي وجهه او صیت او بدله د بد کار ص ملوها بد کار پشان د مسل ددي په مناف چا چې بخنه اوقللا واصله او درستې اوکلا اجروه عل الله سواب دد الله تعالی باندې انه یكنن الله تعالی لا یحب الظالمین محبت نکای ظالمان سره ولمن انتصر او ها مغا اچا چې انتقام او بدل واسطه باد ظلمی پرشت دن چې د ظلم بشو دوستو ده مظلومیت ده دنا. فا اولائی که ده مظلومان چی دی. ما علی امنشتر پدی بانده من سبیل انس لارد نیسلو. انما سبیلو یکینا ان لارد تنگولو درانی سلو ده عذاب ور کولو. علاللذینا پا کسانو پا غظالمانو دا. یدلیمون اننا چی دی ظلم که خلکو بانده؟ غونه او زیاتې کېفللاردي په مک کې فات کز مکه کې دغیر الح کې بر نه حک اولای کله ماذاب عم دی د باه دا کسان چېدي د دپارزار در ناکې والله من م غسک سه چې صبرې وکووغ فره او بخ وکړه ان نه ذلك کا کډ سه او بخنا له من عظم امور خا مخهده غور کون نهدي د الحم الله اللہ <سؤال> مہدینا و حدیبنا جانسی بیرنام زمینہ بزنی اللہ یا اللہ <سؤال> صلح فطرات نصیبی اللہ <سؤال> حل و برکتہ نصیبی اللہ دینکار محنتا میں شبشا اللہ کریم اوہلی ایدن نزی سناکارو یا اللہ فلسطین مسلمانات دعاو کئی اللہ کریم اوہلی قدم مضبوط کیا اللہ یہود یا اللہ تباہ و برباد کیا اللہ ادائی قسمت کی نید مختز مکین ختم کیا دنیا متزلزل کی را دیں کم زورک یا اللہ فسپائک ی په مخراسان چې ته بدر کې را نځلې پیغمبر, پیغمبر سر دې وادې کړی پیغمبر مضبوط مخلوقی دي مخلوقات نه یالله حضور مسلمانانو دې سوال له سوقا د رسکراغلی یالله تجی سر پرشتي امدادی کی یالله کریم خدا زداي عزت او